Korinflilərə ikinci məktub ci fəsil Bilirik ki, sığındığımız bu dünyəvi çadır dağlarsa, Göylərdə Allahım bizə verdiyi binamız, Əllə tikilməyən əbədi bir evimiz var. İndi isə səmavi məskənimiz üstümüzü örtüsün deyə Həsrət çəkərək inləyirik. Soyunuruqsa da, lütüryan qalmarıq. Bu, dünyəvi çadırdaykən hamımız ağır yük altında inləyirik. Çünki soyunmamızı deyil, üstümüzün örtülməsini istəyirik ki, həyat fani şeyləri yeyib utsun. Bizi məhz bunun üçün hazırlaşdıran Allahdır. O, ruhunu bizə girov verdi. Buna görə həmişə arxainlığımız var, həm də bilirik ki, bu bədəndə məskunlaşdıqca, Rəbdən uzaq, gözlə görünənə deyil, imana görə həyat sürürük. Əlbəttə, arxanlığımız var və bu bədəndən uzaqlaşıb Rəbbimizin yanında məskunlaşmağı üstün tuturur. Buna görə bədəndə məskun və yaxud bədəndən uzaq olmağımıza baxmayaraq, məqsədimiz Rəbbi razı salmaqdır. Çünki hər birimiz bu bədəndə olanda etdiyimiz əməllər pis də olsa, yaxçı da olsa, onların əvəzini almaq üçün Məsihin hökum kürsüsü önünə çıxmalıyıq. Demək, Rəbdən qorxmanın nə olduğunu anladığımız üçün insanları inandırmağa çalışırıq. Allaha bizim kim olduğumuz aşkardır və ümidvaram ki, sizin vicdanınıza da aşkardır. Sizə özümüz barədə yenə zəmanət vermək istəmirik. Amma ürəhləri ilə deyil, zahiri görünüşləri ilə öynənlərə cavab verə biləsiniz deyə, bizimlə fəxr etməniz üçün sizə imkan yaradırıq. Əgər ağlımızı itirmişiksə, bu Allah üçündür. Yox, əgər ağlımız başımızdadırsa, bu sizin üçündür. Bizi məcbur edən Məsihin məhəbbətidir. Və bu qənaətə gəlmişik ki, Bir nəfər hamı üçün öldüyünə görə hamı öldü. Bəli, o, hər kəs uğrunda öldü ki, Qoy yaşayanlar artıq özləri üçün deyil, Onlar uğrunda ölüb dirilən üçün yaşasınlar. Bunun nəticəsində də, Biz artıq heç kimi bəşəri nöqtəyi nəzərdən tanımırıq. Nə vaxtsa Məsihi bəşəri nöqtəyi nəzərdən tanısaq da, indi onu elə tanımırıq. Deməli, Kim məsihdədirsə, yeni yaradılışdır. Köhnə şeylər keçib getdi, təzə şeylər gəldi. Buların hamısı Allahdandır. O, məsih vasitəsilə bizi özü ilə barışdırdı və bizə barışdırma xidmətini verdi. Belə ki, Allah insanların təqsirlərini onların əleyhinə qoymayaraq dünyanı məsihdə özü ilə barışdırmaq deydi. Barışdırma sözünü də bizə əmanət etdi. Beləliklə, biz Məsihin nümayəndələriyik. Sanki Allah bizim vasitəmizlə rica edir. Məsihin adı ilə yalvarırıq ki, Allahla barışın. Günahla əlaqəsi olmayan Məsihi, Allah bizim uğrumuzda günah qurbanı verdi ki, biz onda Allahın salihliyinə nail olaq.